Втората идея по Богомил казва Църквата е стар рушител. Тя води хората към ада и тежко на тези, които не го виждат. Църквата е фалшиво слънце, което се опитва да засенчи истинското слънце. Ще дойде ден, църквата ще се развълнува и ще падне в мътната си вода. Колко е чудно да си покоря на Бога и колко е мъртво да се покоря на църквата. Църквата на греха ме заклейми като еретик, защото аз никога не огаждам на ада. Църквата е омъртвяване и на човека, и на Бог в себе си. Църквата изгори хиляди къщи, хора и деца, че даже и животни. И така злото показа, че има власт, и то власт безумна. Но ще дойде ден, когато Бог ще разруши тази погрешна власт. Тя трябва да си натрупа своето семе, за да бъде после тотално съкрушена. Църквата е творец на смърт и тъмнина, казва по Богомил, защото тя не познава себе си и своя път. Който е изгубил истината и в бъдеще неговата земя ще бъде неустроена и пуста. Христос живя за Бога, а не за църквата. Карат ни да целуваме кръста, Понеже на него бил разпънат Христос. И казва по-Богомил: ако, ако заколят на някого сина, ще целува ли той ножа, с който е заколен синът му? Ако Христос беше обесен на въжето, на въжето ли трябва да се покланяме? Ние се кланяме само на любовта. Твоята любов. Казва по-богомил е твоята запалена свещ. Никакво спасение няма в свещите. Спасението е в очистване на съзнанието. Вярата в църквата е болест, вярата в Бога е изцеление. Вярата в Бога е истината на живота. Мъдрият избира истината и никога не прави грешка. Никога не избира църквата и религията. Църквата е умряла в религията, а мъдрият е оживял в любовта. Животът не е в църквата, животът е в любовта. Църквата е оплетена змия. Когато църквата действа, змията е в движение. Когато любовта действа, Бог е в движение. Църквата е старо общество на смърта и казва «Ти ще узнаеш Божиите тайни само когато се очистиш» и казва «О, човече, не вярвай в развалините».